Не згодився князь. Навіщо було йому тікати до нас? У Києві стоїть за нас путята. Ба мощанин завсіди ворогував із греками та христовою вірою, сказав Олешич. Він швидше тікав до печені, і вабродники зловили його. Ні, вони були похвалилися, доки новстинята, це не те. Золотий ланцюг на шиї є, замітив Роман. Це, очевидно, помста або двобій. На кому, з ким, знизав раменами Сулятич. Це витко Бродник його бив. «І то не для грабежу, а з особистої ненависті», – вирішив Олешич. «Ані в службі докинув стенята. Може, туди їхав до нас та зустрівся з вартовим, позварився з ним і згинув у двобою, зібрав разом з догади Роман. У Києві зустрінемо станка збранича, він, певно, знатиме, чого боярин із мощаниці шукав над стугною. Ті ви бояри ратники на підводу, і, на розв'язавши загадки, поїхали далі. На небі і на землі була глуха ніч», коли Витичівським шляхом вони прибули до Києва. Того самого вечора, коли з півдня під'їздила до Витичівських воріт княжа Радь, старий козняк сидів біля вогню, похиливши голову. Сумні, дуже сумні гадки томили його протягом двох днів, відколи в Києві вибухла ворохобня. Свен, якому старий віддав мало не все своє майно, не навідався до нього зовсім після повороту. Зате на вісті, що твягів погромив воєвода Соломирич на Волині, так що Свен вернувся сам один без челіді, без підвод, де ж ділися гроші. Як же ж він справді витратив їх, або, може, забрали їх вороги, то чи захоче він додержати з убогим боярином умови, укладеної з багачем? Крім цього, він бачив, що нова влада не найшла прихильників навіть міжземським боярством, яке завсіди було вороже настроєне до дружинного владу. Різня отроків відкрила йому очі. Те, що творилося – це не була зміна володаря на руському престолі, а змова чужих на руських землях. Хоч Мирослава мала стати княжною, але чи була яка запорука, що плани Свена здійсняться? Ще більш невідрадні думи томили голівку Мирослави, яка сиділа за кроснами поряд із батьком. Вона ні за що не вийшла б за грізного конунга. Крім того, сама Рогніда була для неї завсіди наче матір'ю, яка опікувалася нею щиро, і Мирослава не могла б ні вичити задумів княгині. Усміхнулася злегка, а її усміх помітив батько. «Весело тобі, доню? спитав наче з докором. «Весело? Ох, ні, тату, але я рада, що кияни не прийняли. Почалася війна, і є тепер надія, що вернеться ще Роман». Старий швидко підняв голову. «Роман?» – Роман Олешич спитав. «Як можеш згадувати ще це імення?» В його голосі був тільки смуток батька, без давнього завзяття. Бач, і в нього від часу останньої дії з Станком стали загощувати сумніви. Якщо Роман не відсурається мене тепер, коли я відніша від дочок твоїх покупнів, то це доказ, що Станко сказав правду, а Свен пробрехався. Козняк похнюпив голову і зітхнув. Так гадаєш? Я не знав, що Роман так глибоко запав тобі у серце. А то не був би я, обіцяв тебе конунгові. Я гадав собі було що княжи вінок та величний герой тобі довподоби. Хай бережуть мене білі боги, закликала дівчина. Не стаю я всупереч твоїй волі, батьку, але чи буду княгиною чи ні, моє щастя забрав з собою доброгост. Козняк відповів нетерпляче. А таки ти не боронилася раніше перед моїм рішенням, щоб вийти за Сувена. Тепер між мною і свеном лягла кров. Кров? Не згадуй крові, щоб ти не надибала її в того іншого. Ні, таточку, я за останні дні передумала кожне слівце, кожний рух їх обох, і тепер кажу вам, що правду сказав тільки Станко. Мирослава, дитино, чи ти не бачиш, що Свен не Роман і що він, а не ми, становить право мечем? Іди, відбери в нього меч, постав перед судом. Голосний тупід коней перепинив розмову. Обоє чули, як отрок розмовляв з приїжджими, і в кімнату війшли Свен і Галлер. Привіт тобі, достойний боярине, і тобі, білорука Валькіро. Хоч осінь близько, ані флюнги збираються вже сховати свої скарби у підземеллі. Проте я прибуваю до вас на крилах льосний. Київський пристіл жде на свою княгиню. Прості, що не приходжу посуджену в супроводі музик, дружок та гостей. Скажи, Мирославо, посідлати сивого коня, а сама стань праворуч свого мужа. Оцей герой, галлер, син Ульфа, «Буде заручником, що конунг Києва, Свен, син Герюльфа, бере тебе, жінко, у свій терм». Бліда, як полотно, встала з лави Мирослава та ні хвилини не завагалася з відповіддю. «Недавно на тому самому місці ти почув від мене слово, якого я досі не взяла назад. А ось поглянь, що ти накоїв за час своєї влади в городі. Ти не послухав мене, а до давніх ран додав тільки нові. Глум засвітився в очах варяга «Ха-ха!» «Чи це тоді...» Коли ми говорили про заслугу та нагороду, я, Конунг Свен, сам вибираю собі заслужену нагороду, бо мені належить любов кожної жінки, по яку посягну, а моя воля – закон. Отже, насила? – холодно спитала дівчина. Аха, хто ж дитина називає насилою сватання конуна? Чи треба аж насили, щоб ти пішла за мною? Завато слів Конунгу, промовив Галлер, баби язиком не подужаєш. Та тут устав старий козняк. Стій, гукнув, чи Свен справді князем Києва чи ні, це знає тільки Велес у своїй премудрості, Та ти, Галляре, не пари йому, і не тобі підіймати руку на його невісту. А ти, Конунго, теж не подумав про те, що володар у першій мірі мусить шанувати закон, який мають шанувати його піддані.